Garazi, atx, denberek egunon. Gaiz, egunon. Gerla, piztuda, Sahara eta Marokoren artean, e, zer gaitik, momentu honetan, gerla bat? Bueno, askpaldin dakizun bezala, ba, gure gatazka, eten da zeon, borro eta bosturt, edamakigu Zajararre gatazka honekin. E, deskolonizazio prozesu bat e, geizki amaitutakoa bukatu gabea izan ere marrokiarre inbazio batena, eta hogeita behatzi urte sueten bat aldarrikatu zanetik eta negoziatu plan bat asizanetik Frente Polisario eta Marrokozen arten. Zegertatzen da, orain, berriz ere, berrogeita busturtu agotan ikusi dugun bezala zen, Marrokozek nahi don guztieta geioen izan do nazio batukin akordatutako erresoluzioan esandakoa. dakoa. Hau da, akordio horietan adostu zen, Marrokozek ereikitako eta altxatutako arresi, E, horretik distantzi batzuk mantenduko ziela frente polisariok liberatu zitun e, arresi horretara bitarteko zona batzuk eta frente polisario ezin gozan zonaldeokupatu tara sartu eta marrekos ezin gozan e, liberatu atera, Baino marrekos eko hori apurtu indo eta gergeratz eta hola Mendebaldeko Sajarako egoegoaldeko ego puntatxon mauritaniakin fronteran Barrekosek ez tauke baimenduta ezin do Mauritaniara gurutzatu Mendebaldeko Sajaratik eta ez tauke beste aukeraik. Orduan, bretsa ilegal bat irekizon, bide ilegal bat altxatu zonneazio batuk ere esantzion hori ezin zutelaik. Eta lare, men inez aurrea jarraitu zon guztikin. Orduan, horrin, zenbat Sajarar zibil, zibil duzien bertan eta protesta bat eiten asizien eta junan ostiralen, ostirala azaroa kamairu, marrokiar ejertzitok eh, erasotu intzituen zibil horik, eta horren frente polisariok ba, bere jendea, bapustu inbardo. Din aden arazo hau aspaldikoa da, ez da oraingoa, baizik eta jeanik eh, Espainiaren menpe zegoen ean eh, Zahara, 1975an uste dute Franco Espainia dut diktadoreak e, usten duenean Sahara Marokori bidea irekitzen dio Maroko bere gain hartu izan lurralde hori. Aldiz Maroko err dirate, diote hori berena dela historikoki lurralde hori. Suker diozu. Bueno, Marrokkiarak irebait diote beraien erregea eh Allahen eh, bieda liberesiedala lurrera. Ordon abia puntu horretatik ba gauzak nahiko agerin geatzen die. Marroko sek beti izando eh, magreb arabe batena metxa, beti izando sultanato batena metxa, ez da, imperio ametsa metxa, oso zondik izan ditu, Europa batasuneko parte izatea ere eskatu zola ez dizagunaztu. Ordo, eh, Franko bizik zeola eh, orduko erregea zan, hasan bigarrena gaur eguneko re, Marrokeko erregearen aita, Arek eskatu zon, beinda gehiotan, gertatzen da, ma Franko, ba, di, diktadoretik diktadorera, ez diote elkarri laguntzen kaso horitan, ordon Frankok etzon e, mendebaldeko sajarautzi, are gehiot, Espainia arrestatuko parte bihurtu zan, eta Espainiko berrogeita amairugarren provintzi bihurtu zan. Guain, e, deskolonizazio prozesu baten, bigauza entregatu barria, soberania eta administrazioa. Eta Espaini, beti bezala, ba, gauzak erdizkan hola inbartzikun, momentu hortan, bueno, zegoen egoeretzan errezabera ientzako, baino, soberania entregatu zion marroko xe, eta mauritan hiri ez dezagunaz, mauritan iri sartu zala, denbera gutxiz, baino sartu gure herrin, eta administrazioa beak dauke, ordon, guzti hau deskolonizazioa, amaitu gabeko arazo bat da. Espainia izaten da admi, potentzia administratzailea jarrai, izate jarraitzen do. Horregatik, esaten deu guztionen ardura Espainiar estatuk daukela. Arrezkero, nazio batunen erakundean onun, hainbat, resoluzio hartu dira, deskolonizazio prozesuri amaitu dadin, eta autodeterminazio referendun baterako ere, hainbat urratxe egin dira, baina gauzatu ez dira, zergetik ez dira gauzatu? Ba, ez dira gauzatu, ze marrakosek papera firmatzen dut gero beste modu batea boikoteatzen dalako. Darro, gaitan margarren amarkadaren asieran, bakeplan bat sinatu zan, sueten bat aldarrikatu zan, eta zenbait pauso jarri zien. Eta hasieran ba, asizien, gurekin jorratzen, zer gertatzen da konturatu zien, referendun bat osu malima da, ez daukile irabazteko inolako aukeraik. Ordon, etzaie azkenen finen interesatzen hori horrela gertatzea. Baino bai interesatzen zitzaien, ba, gure gatazka nolabaitkere aztea. Ezta da, denborakin, bah, aspertuko ditu. Total laukotu nola gerra ez da gauza ona. Baina momentu enten gertatu, gertatu beharreko gauza bat zan. Gure gatazkak gaurrea dobat zain, marrazeko. Ez dugu entzun hildakoen berririk, ez da ki momentu enten gatazka xuxen nolako den danun? Arresi guztin zehar ematen nahi die e, Frente Polisario eta Marrokozenko Ejertziton Arteko Talka, Kuain. Bestearra gatazka bat edo beste bestearrazo bat edo bueno, kontu bat badao, eta hoa ingoz da, marrekosiek ofizialki ez dola iragarpen batin, ba, bueno, ba, ba gerra asidanik eta Frente Polisarioen kontra asidanik. Beti bezala, beraiek beraien kontura hitzik endute, eta esan dutena da Frente Polisarioak beraien e, basek atakatu ditu. Dei bat ere du Frente Polisarioak e, atzerrian edo Zaharati Kampo bizidiren hainbat gazte, Berrido ere, itzuleak ezala zaharara eta eta gerlan parte hartu dezaten ez? Ez dakit dehi horren erantzuen nolako izan den, ze informazio duzuen? Ba, dehi hori e, ikaragarri indartxu ezaten nahi da, gertzatzen dana da. Hasteko entzuleik pixka bat kokatu eta esan gure herrie oso ondieda, da, eta zazpiron kilometroko luzera bat eta zitzeiken nahi geha, baina gure gizartea, ba, milioi bat baina desente gutxigo da. Beraz, ba, oso, oso, oso jendea gutxigea. Hori, kontutan izan da, Marrokoak okupatutako zonaldetako sahararrak, errefusatu kanpamendutako sajararrak eta atzerrin gauden sajarar guztik. Ordon horrekatik oso garrantzitsue da ba, gutako ba, bueno, ba, ba, aldo guztik, nahi don guztik e, bertaratu, eta, eta gerran parte hartzea. gertatzen da, gaur egun dauken COVID-19 Bamoga mugak itxita daude eta bidaiak ez die horren e, e, errezak. Ordon, ba haigia bueno, ba, argeliar gobernukin negoziatzen, ean hola bai, bidea irikideik eken, justifikazio hori daukien jendentzako, eta bar, bar baina bai, hori egiten. jende bizi zarete, o zena jende bizi dira momentontan e, Zaharan, bai Zahara okupatuan, eta baita ere Zahara askatuan, edo Marritanireken mugaiten duen hortan, eta eta refusiatuen guri hortan ere. Zona liberatuetan bizi, bizi, bizi, bizi, ba hartzai familiren bat edo kenduta, bizi ezin ez da bizi, izate gaina marrakosek arresiarek izonen, Minaz, Josizon, inguru guztietara, orduan ikaragarria erriskutsu eda. Zonalde kupatutan, ba, egun da iruro gehi mila, pertsona, gutxi gora bera, eta barkatu, errefisatu kanpamendutan. Zonalde kupatutan, ezin nizutzen bakizehatz bat, egin eh, izan ere dakiten bakarra da, e, gure herrin minoria oso txikie gala. Oso txikiegea, zonalde kupatutan. Eta atzerrin, zen baketakikare oso zaileda, azkenen. E, Espainik ezto erre Mendebaldeko Zajara nazio bezala onartzen ordun hemen ezindikugu gure dokumentazioa erabili ordun, edo Mauritaniar nazionalitatea dugu, edo Marrokiar nazionalitatea dute batzuk, edo Espainiar nazionalitatea dugu, edo argeliarra dugu. Orduan, zenbak eta oreikia, ba, bat zaila da. Euskal Herritik, zen laguntza mota beharko zenukete, mementontan? Behar Badakigu, e, u da guziz hainbat zagarar direla Euskal Herriera, ego Euskal Herriera batez ere. Mementontan, hori gelditu dela pentsatzen du, zen laguntza mota beharko zenukete? Neretzako laguntza behardan laguntza beti berdinena da, ta, laguntza politiko bat hau gatazka humanitario bat, baizik, eta gatazka politiko bada eta maiera politiko bat eman bartzaio. Behar deuna da, e, Euskaldun guztik, e, sare sozialetan gurekin batikia. Gure, e, guk partekatzen ditugun notizik, partekatzea kontua hundiz, betiare harreta jarriz, ba, benetazko izatea, ez izatea, ba marrokiarrek ikena idien, kanpaina horren parteko zerbait, eta azkenen lagundu ordez, gauzak aukertu. Baina, bereziki behar deuna da, badibiez dibidez, larun bat honetan eh, deialdi nazional bat eh, indeu plazaratu dugu hemen, ba, hiri buru, eh, erri, eh, toki guztietan, aldan guztietan, egoerdiko amabietan, eh, konzentrazioz, egin eh, manifestazioak iteko, Sajarako eh, egoera, Mendebaldeko Sajarako egoera, salatuz. Ederkiba, ba, mila ezkarek garazi barek, Eta kuraia bueno. honen ere aitent dugun bezala. Mila esker. Eskarrik asko.